Lovely day, isn't it? Huh? Ah, too flat. <laughs> yeah. Are you uh here on holiday or no? Or we live here. Oh, <laughs> jolly good. Yeah. <laughs> <laughs> <laughs> I say, uh, there's there's our sheep, aren't they? Yeah. <laughs> <laughs> yes, yes, of course I lot so. Henny, <laughs> uh why are they up in the trees? <laughs> <laughs> A fair question, and wondered in recent weeks has been much on my mind. <laughs> It's my considered opinion that they're nested. Nested? <laughs> ah. Like birds? Ah, exactly. <laughs> Birds is the key to the old problem. Meep. Meep. It's my belief that these sheep Meep. are labouring under the misapprehension that they're birds. Meep. Observe their behavior. Meep. Take for a start the sheep's tendency to up about the field on their back legs. Meep. Meep. Meep. Meep. Meep. Meep. Meep. Now witness their attempts to fly from tree to tree. Notice they do not so much fly as plummet. LAUGHTER Observe, for example, that ewe in that oak tree. She is clearly trying to teach her lamb to fly. <laughs> <laughs> Talk about the blind leading the blind. But, but why do they think they're birds? Another fair question. One thing is for sure, a sheep is not a creature of the air. It has enormous difficulty in the comparatively simple act of perching. As you see, As for flight, its body is totally unadapted to the problems of aviation. Yeah. Trouble is, sheep are very dim. Yeah. And once they get an idea into their heads, there's no shift in it. But where do they get the idea from? From Harold. He's that sheep over there on yeah. the owl. Yeah. He's that most dangerous of animals, a clever sheep. Yeah. He's the ringleader. He's realized that the sheep's life consists of standing around for a few months and then being eaten. Yeah. <laughs> that's a depressing prospect for an ambitious sheep. <laughs> He's patently hit on the idea of escape. <laughs> Why didn't he just get rid of hell? Because of the enormous commercial possibilities, should he succeed? Welcome <laughs> to tokrat nekoliko posebni odaji zofijnih. Zofijni ljubimci smo v sodelovanju z mkc v torek 24. maja 2005 pripravili predavanje eminentne filozofinje Alenke Sopančič. Predavanje pod naslovom o komičnem si je zastavljalo naslednja vprašanja, v čem je komedija oziroma fenomen komičnega zanimil za filozofijo. Kaj je tisto v komičnem, kar ima smisel za filozofsko razmišljanje? Kako se komedija razlikuje od vica? Kaj ima skupnega z mehanizmom delovanja ljubezni? Predvsem pa, kako lahko prav komedija postavi pod vprašaj in problematizira vse prisotni ideološki imperativ zabave, sreče in pozitivnega mišljenja, s katerim smo vse bolj bombardirani. V današnju daji vam bo Zupančič v posnetko predavanja ponudila nekaj odgovorov na zgore zastavljeno vprašanje. Alinka Zupančič je doktorirala iz filozofije v Ljubljani in nato še v Parizu. Je raziskovalka na Filozofskem inštitutu pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Ob Slavu Južišku velja za eminentno predstavnico Lakanovske šole doma in v tujini. Objavila je številne članke in vrsto knjig, omenima uspešni in zelo prevajani Ethics of the Real, Kant and Lacan iz leta 2000 in The shortest shadow. Nietzsche's Philosophy of the Two iz leta 2003. Njena zadnja knjiga, Poetika, druga knjiga iz leta 2004, se ukvarja s fenomenom komičnega. Želimo vam prijetno poslušanje. <totipenu> so recimo temu splošnišem politi, družbeno-političnim uvodom, ki nima neposredne zveze s komedijo, prej protno, ki pa mi bo služil kot izhodišče, recimo, da povem, zakaj se mi zdi sploh zanimivo in pa subverzivno-filozofsko razmišlja to komediji danes. Tako ta politično, družbeno-politični uvod izhaja iz nekega opažanja, ki je v osnovi to, ki ga pač varjetno vsi ste že sami opazili da je pač neka ideologija, ki je postala v zadnjem času strašno razširjena, vse prežemajoča in je tamto ideologija nekega tako manjega, pozitivnega razmišljanja, dobrovoljnosti, da smo pač vsi večno srečni nasmejani, da, da smo srečni v osnovi in da poleg tega pač na nek način moramo vse, kar se nam zgodi slavega vzeti kot tako negativno izkušno, predelati v pozitivno in pač tako naprej, skratka. Kot da bi že na neki točki stvar, če mal karikeram, stvar postala že absurdna, do te mere, da sama sreča postaja nekakšna moreča dožnost, tako rekoč neko družbeno ali pa družabno breme. Sami ti promotori družbenega načela srečnosti, pozitivnosti pa nekakšni sodobni moralisti, nekaj pogosto v najslabšem pomenu te besede moralisti. Etkaj, zakaj, v najslabšem pomenu besede in seveda konec kontov, zakaj to zgubljati besede ob nekem, na prvi pogled, tako plehkem pojavu kot je to? Mislim, da stvar ni tako plehka in površinska zato, ker se mi zdi, da smo vse bolj priče nečemu, kar bi imenovala fenomen biomorale ali pa bioetike v nekem precej drugem pomenu tistega, v katerem se pač običajno uporablja to besedo. In ne mara bi naj to biomoralo povzeli z besedami naslednjimi, namreč človek, ki se dobro počuti, ki je srečen, zadovoljen, je dober človek. Človek, ki se slabo počuti, ki ga neka nelagodja tarjo, je slab človek. Skratka gre nekakšen kratki stik med neposrednim počutjem, občutjem in pa moralno vrednostjo osebe. Kratki stik, ki daje to recimo sodobni ideološki retoriki sreče. In to konc koncu zelo učinkovito, ker dosi še pa reči kar takole, da pravzaprav ni srečen, da razočaran, ki jih je doživel, ne vem, ni uspel predelati v pozitivno izkušnjo in na ta način investirati v prihodnost, tukaj je neka cela ekonomija zadaj, ali pa ne vem, da se je enostavno v svojem življenju na smrdov časi. Etka, mislim, da bi lahko rekli, da je prav s to retoriko sreče in dobrega počutja e, ideologija poznega kapitalizma našla nek zelo idealen, prefiden način, kako upreči ljudi v svoj pogon tako, da jih skoraj ni več treba mikniti s prstem. Etka, pozabimo na vselej bolj ali manjštorasto represijo. Povejmo ljudem, da pričakujemo od njih samo to, da so srečni, da so čim bolj srečni, pa bo vsak pridno zgledil tako re, kot svoj lastni prenosni gulak, pač samim seboj kot glavnim in nemara pogosto tudi nekoliko sadističnim paznikom, Skratka, V to, ta druga ravna sreča, ko smo nesrečni ne samo zato, ker se nam je pač nekaj groznega zgodilo, ampak smo nesrečni že zato, ker smo nesrečni, skratka, postaja že neka, neka podvojitev tega. Samo dejstvo, da smo nesrečni, je še dodatni vir nesreča, če nekaj sporečeno. Coming up fine, ah oh, yeah, yeah, yeah. Now we're up and over it, yeah. Hey, hey. oh, oh yeah, everything is coming up fine, ah oh, yeah, yeah, yeah. Now we're up and over it, yeah. Hey, hey. is coming up mine ah oh, yeah yeah yeah Now we're up and over it Yeah, yeah, yeah. Now we're up and over it. Hey, go hey. oh, booking. Yeah. Everything is coming up fine. Ah, oh, yeah, yeah, yeah. Now we're up and over it. Hey, go hey. oh, ging. Yeah. Everything is coming up fine. Yeah. Now we're up and over it. Oh, yeah. Everything is coming up fine. Oh, yeah, yeah, yeah. Now we're up and over it. Yeah, yeah, yeah. Go, go, yeah. Everything is coming up fine. Ah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I will rub and over it. Hey, yeah, yeah. yeah. Everything is coming up fine. če so sreča, nasmejanost, pozitivno mišljenje in tako naprej, način, kako se trudimo družbeno preživeti in ustati pač v vagonu ne vem, uspešnih, v vagonu prave ali pa dobre rase, je, a se je mogoče postaviti na rob temu bioporobu temu biomoralizmu sreče in pozitivnosti in eh, pač iz katerih izhodišč. Zdaj, izhodišče, ki ga jaz predlagam, je na prvi pogled paradoksno in Ni neposredno izhodišče, ne rekla. zdaj neke recimo tragično patetične bolečine, manjka drugosti, ampak je izhodišče komedije. Zdaj, paradoksno zato, ker seveda se zdi, da komedija pridno drži svečo ideologiji in imperativu zabave, skratka sreče in uživanja. Toda, česta kot sem rekla prej, ta ideologija in ta imperativ povezana z neko masivno naturalizacijo človeka, pa je, pač ena najbolj temeljnih rsežnosti komedije vselej bila, vsaj pravih, dobrih komedij, vselej bila prav neko trmoglavo ustrajanje na neki temelji, če netko rečem, nenaravnosti človeka, na konstitutivni posredovanosti človeške biti in konc koncev tudi sreče z vsemi mogočimi artefakti. Skratka, komedija je vselej bila na nek žanr In to ne enostavno v smislu distance do pač neke stvari ali prepričanja, medije ni isto kot recimo humor ali pa ironija so postopki, ki se v določeni meri razlikujajo. Skratka, pri komediji ponavadi nimate distance do stvari, vržemo se direktno noter, ampak s tem, ko se vržemo direktno noter, se pokaže... Uh, pride do izraza nek notranji razkorak, notrni razporek, notrna diskrepanca, same te stvari ali prepričanje. Skratka, notranji razporek, ki ga v komediji, praviloma in o tem bom v glavnem govorila danes, vteleša nek iraduktibilni presežek. Skratka, nekaj preveč se tam zgodi. In mislim, da je dobra komedija, prava komedija, ki jo pa, če seveda med drugim, tudi poskušam definirati, kaj bi to spravilo v tej knjigi, je je žanar objekta. V natanku tistem pomenu besede objekt, v katerem sem prej govorila o tem eliminaciji motečega objekta iz enačbe bit uspeh. skratka v tem presežku, v strasti ali pa delu, v nekem objektu, ki je v telešen vazonanjosti in s katerim imajo ponevali komični protagonisti uh, ključni meri upravka. Skratka je žanar objekta v specifičnem pomenu nečesa, kar je hkrati, kar je enostavno objekt kot predmet, ampak je Hkrati nekakšen subjektivni presežek objektivnega, lahko je to neka presežna investicija strasti in objektivni presežek subjektivnega, skratka ravno tisto, po čemer subjekt ni neposredno zvidljiv sam, sam na in hkrati kot nekaj, kar ustraja, kar se vrača. In v tem smislu tudi recimo neka politična dimenzija komedije, se ne umešča enostavno v njeno vsebino, saj zame ključno ni to ali pa vstopno v njene družbeni angažiranosti, če zdaj nekosredno govorijo, ne vem, v tem ali oni zadevi iz tega registra. Pač pa mnogo bolj v same njeme mehanizme in postopke, v sam modus komične misli, produkcije, komične misli, produkcije, komičnega objekta in seveda, kadar je ta komedija na višini tega pojma. V, v, v pika pika vaša bližnjica dovednosti Do tega, kaj komedijo vendar v temelju razlikuje od nekomičnih žanrov, pa zlasti recimo tragedije, pa resne drame, lahko morda izhajamo iz tega, kar jim je vendar skupno. In mislim, da skupno jim je to, da vse izhajajo iz, oziroma, slunijo na tako neki osnovni diskrepanci, Neujemanju, neskladju, zgrešenem z grešenem srečanju, skratka nekaj v izhodišču škripa. primer ne med, nemero namerov nekega dejanja in njegovimi dejanskimi učinki, ali pa med uh, neko željo in njeno realizacijo, zadovoljitvejo, ali pa, ne vem, med videzom in resnico, med vsebnimi občutji in ideali in, recimo, zahtevami, ki jih postavlja družba, med ideali in klutno realnosti. Tukaj pač lahko v neskončnost naštevamo te variacije, te diskrepance. Zdaj, za tragedijo ali pa recimo v sodobnem času, ki se, ko se tragedija v tem klasičnem smislu pravzaprav ne piše več za recimo dramo, um, bi lahko rekli, da um, pač razvija in v spredje postavlja prav bolečino te razlike, te, te diskrepance, v tem smislu, da umendjeno neujemanje diskrepanco razgrne tako rekoč v vsej njeni negativni velikosti, če ne tako rečem, v, prav v tej razsežnosti manjka, tega kaj še manjka, da bi lahko prišli do tja, oziroma, da bi se te dve stvari, s katerimi skrepanci imamo upravka, nekako pokrili. Um, skratka, pri tem praviloma sledi uh, paradigmi spodletelosti, če ni ta, uporabam neko staro filozofsko metaforo, pač paradigmi tekača, ahila, ki pač v tej znani zenu ne naj ne bi nikoli ujel želeve, skratka, lahko jo še tako neskončno slovi pa jo ne bo ujel. V tem smislu je tragično, dramatični žaner, žaner je faktično žaner manjka oziroma neujemanja kot strukturnega, se pravi kot nujnega in nezvedljivega, izhajajočega iz človeškega položaja, pač kot takega in ne zgolj iz nekih naključnih empiričnih okoliščin. Pač to je bistvo tragedije za razliko pač v filmih o naravnih katastrofah. Slednje Te naključne okoliščine so pač predvsem lahko dramaturgško sredstvo za neko plastično uprizoritev tega temeljnega neskladi ali pa spodletelosti. Tako da osnovni aksijom, ki ga vse skozi na različne načine demonstrira tragedija ali pa drama, je v tem, da se pač čezlo enostavno rečem v človeški poštevanki stvari nikoli posebne izidejo. da je ta zaokrožen na celotah, kateri ne bi težili, vse le neka imaginarna entiteta, ki jo na laž postavlja pač <coughs> realno človeškega življenja in pa izkustva. Kako pa je tukaj s komedijo? Seveda obstaja neka zabloda, bi rekla, ki komedijo vidi natanko kot žaner, kjer se nasprotno vse izide. Skratka, kot žaner, ki tako drugače utaji natanko to realno človeškega položaja, ali pa se ga morda sploh ne dotakne nekako, da bi zdrsel na, nad njim. In jaz mislim, da če kol upoštevamo resno tradicijo komedij, ne govorim samo o klasičnih komedijah, tudi koncu obstaja neka cela tradicija uh, zgodnih uh, hollywoodskih komedij, na načelu sveda s Čeplinom, pa ne le njim. Atka, če, upošteva, če upogledamo te resne, če ne tako rečem, komedije, je hitro jasno, da je to pač velika zabloda, da pa se pač v komediji vse izide in da se ne dotakne tega problema. Prej postane očitno nasprotno, namreč, da komedija ravno tako, če ne še bolj, vse skozi gradi natanko z neujemanjem, diskrepanco, z zgrešenjimi srečanji in tako naprej. Vendar pa obstaja razlika, v zmerju recimo do tragedije, ki je enostavno rečeno v tem, da komedija tega neujemanja oziroma recimo nezaokroženosti, ne izpostavlja prek izčeščevanja tega področja čiste razlike kot manjka, temveč praviloma izpostavlja uh, prek tega, da izpostavlja ireduktibilni in nepričakovani presežek, eksces, ki pa ga hkrati uporabi tudi kot vizivo samega komičnega dogajanja. Skratka, lahko bi rekel, če se stvari nikoli povsem ne izidejo, če ahil nikoli ne more ujeti želvo, kot se z njo na natanko na isti točki, je razlog v tem, da jo že s prvim korakom prehiti. In tu se začne komedija. Shut <totipraveni> up, jer neko, recimo, imaginarno celoto, ujemanje ali za okroženost, ne nekno moti ali preprečuje nek presežek, ki se nepričakovano, a ustrajno dodaja zraven. In paradoks komičnih likov ni v tem, da jim njihova dejanja vse le izpodletijo ali pa zgolj izpodletijo, izvenijo kot napačna, temveč, če malo pomislite prej v tem, da vse svoje izpodletelosti ali pa zmotnosti na nekaj drugi ravni še preveč uspejo da že izhodišču in na nekem drugem mestu ustvarijo nek presežek. Če to temeljno neskladje, o katerem sem govorila prej, formuliramo recimo v pojmih razmerja med željo v tem empatičnem smislu ali pa zahtevo in njeno zadovolitvijo oziroma realizacijo, potem mislim, da bi lahko rekli naslednje, namreč, da za razliko od tragedije V komediji poudarek ni toliko na tej neskončni želi, zahtevi, ki jo seveda nič ne more povsem ustrezno realizirati ali zadovoljiti, temveč je poudarek na sami realizaciji, na sami zadovolitvi. Ta poudarek pa v prvi vrsti pomeni, da komedija na nek način zamenja njun vrstni red, skratka ne gre samo za prenos poudarka, ampak da je diskrepanca, ki potem recimo tvori motor komedije, Ni v tem, da pač zadovolitev realizacija nikoli ne more zares pokriti vse dimenzije, recimo želje in zahteve, ki obstaja na subjektovi strani, temveč prej v tem, da zahteva želja nikoli ne more zares ujet in prikrit nekaj nepričakovano proizvedene, presežne realizacije zadovoljitve. Zkratka, če se malo tako plastično izrazim, ne gre za to, da bi zadovolitev ali pa realizacija tekla za zahtevo, pač kot fil za želvo, in nikoli ujela popolnoma, pač pa zato prej, da na nek način zadovolitev že takoj prehiti zahtevo, ki pa se zdaj spotika za to zadovoljitev za to realizacijo. Taka komična uh, komedija, ali pa recimo komična sekvenca, kar je nek pojem, ki mi je pač bliže, oziroma je bolj natančen, se vse le začne z neko, neko tako nepričakovano presežno realizacijo, katere osnovni učinek je ta, da vso to logiko vzroka in učinka, zahteve in zadovoljitve in tako naprej, linearnosti logike na nek način prelomi. In s tem tudi prelomi logiko komplementarnosti, v tem smislu, da pa če imamo zahtevo in njen komplement, komplement je zdaj to, kar za dobimo. To komplementarnost prelomi s tem, ko že v, začet, v izhodišču štarta z nekim presežkom, ki je konec koncev dodatek, ki ni komplement, ampak je nekaj več ali nekaj drugega, kar recimo smo zahtevali. Zdaj... Mislim, da neko najosnovnejšo obliko vznika te dodatne, nepričakovane, dislocirane zadovoljitve lahko seveda razberemo že na ravni vica. Pač v svic vica, če tako rečem, je v tem, da naletimo ne na neko zadovoljitev ne tam, kjer jo najmanj pričakujemo. Brez tega elementa presenečenja se bi bilo nefunkcionirano ben vic. In hkrati, da ta zadovoljitev ustreza neki zahtevi ali pa nekemu pričakovanju ne, kot poslušalcev vica, ki jo smo nismo formulirali, skratka, je odgovor na neko pričakovanje, ki je povsem drugo od tistega, v katerega smo upeljani skozi pripoved vica. Skratka, ta, ta zamik, to presenetljivo razporeditev želje in zadovoljitve lahko seveda na teh časovnih pojmih, kot sem mi zdaj definirala, tudi izrazimo v topoloških, skratka, da se zadovoljitev, ta presežni, če hočete, smisel v nesmislu, proizvede druge pač, kot to pričakujemo, druge, kot čakamo na In zato seveda ta pripovedni prvi del vica, preden pridemo do poanta, do špice, na nek način njegova funkcija ni le v tem, da pač pripravi teren za to ostvica, za vica, ampak tudi, da nekako usmeri in zaposli našo pozornost drugot, kot pa bo dejansko nastopila njegova ost. Tukaj se odpera se mi zdi, neko dovolj zanimivo raziskovanje tega fenomena, ker se moramo konec koncu vprašati, čemu se dejansko smejimo v vico. A se res samo temu, kar proizvede, kot ta smisla bo nesmislu na naravno svoje osebine. A pa se na nek način smejimo tudi samih krhkosti tega smisla, na nek način vsa, vsa, z vsakim vicom in, in na nek način na natapeti sama krhkost našega simbolnega univerzuma, v tem smislu, da pač pokaže, kako ta pomen, ki ga imamo za samoumevnega, za nekaj, kar linearno izhaja iz naših interakcij, kot nekaj, kar je končni stanci povsem kontingentno in kar se uh, proizvajanja nekih točkah, ki so lahko čisto zunanje tem, na katere pa sami štartamo. Skratka, mislim, da je še neka dimenzija, bica on njegova, recimo takšne drugačne, tendenciozne ali ne vsebine, ki je pač zanimiva za raziskavo. Zofini, ljubimci. če je strukturirano kot dober vic, ali bi potem lahko rekli, da pač nekaj ljubezen v svojem trajanju in temporalnosti, da je strukturirana kot komedija. E, to je nekaj, čim se sicer gibam, kar pa tu ne bom več kot razvijala. E, ampak bom zdaj šla na, na to, da probam malo bolj narediti razliko na tanko med modalnostjo vica in modalnostjo komedije. E, v osnovi gre za neko razliko v njuni temporalnosti, in topologiji, um, in seveda razliko v razliko, ne samo vlogi, ampak predvsem v mestu, uh, topološkem mestu, ki, uh, ki ga v obeh se pravi v vicu in komediji, zaseda ta trenutek, ker se proizvede to presežno ugodje. Kot veste, vic se konec konca vse umešča v to hipnost trenutka, v katerem pač pasira njegova poanta ugodje vica dejansko je ugodje trenutka, je punktualno v tem smislu in pač tudi v času omejeno. Pač prej imamo pripoved vica, ki sicer lahko že zbudi določeno ugodje, ampak bo pripravlja teren za tisto ost na koncu. Ne to ne pomeni, da ga kot ugodja ni mogoče ponoviti. Pač se dobro veste, da če vic povemo naprej, drugi osebi bo spet proizvedel zadovoljstvo, konc konca tudi pri nas obstaja ta fenomen ponavljanja vicov, Njihovega predpredovanja naprej, ki je pomemben del našega lastnega ugodja v vico. V tem je obširno pisal Freud že v svoji knjigi v vico. Tako da mogoče bi lahko rekli, da je v tem smislu, da so vici po definiciji nek način pridobivanja ugodja, da je na njih nekaj Don Juanovskega, ugodje v ali v bistem vicu lahko pač dosežemo leče, menjamo partnerje. V vicu živamo vsakič za drugi. Zdaj, to, kar bi do češta je to, kako je ta temporalnost drugačna v, v komediji. Tako, komična sekvenca, bom tako rekla, z razliko od vica, je nekaj, kar to bi najprej začela s tem, pri tej temporalnosti ne gre enostavno za vprašanje, vprašanje trajanja, pač kako dolg je vic ali komična sekvenca. Sami veste, da obstajajo zelo dolgi vici in zelo kratke komične sekvence. Gre za temporalnost kot tisto, kar notranje strukturira način, še enkrat kje in kako in na kakšen se proizvede to ugodje in kaj se potem z njim dogaja. Pri komični sekvenci imamo vsele upravka z način, kar se na nek način začne kot nek izhodiščni vic, nekaj podobnega tem, neka nepričakovana iskrica preskoči. Vkrati pa ta vic absolutno ni konkluzivni, skratka ni, ne gre za to, da pač se to zgodi, se smejimo, pa gremo k neslednjim. Če se to zgodi, to pač slava komedija, ki ne zna graditi s tem. V osnovi se zgodi to, da se proizvede nek presežek, ki pa potem, tekom cele komične sekvence, ustaja v zraku kot nekakšna žoga, skoraj kot pri, pri ping-pongu in komična sekvence je zgrejena tako uh, okoli tega, kako si protagonisti podajajo tako rekoč, to žogo, In pri tem seveda se mora zgoditi dvoje. Ta žoga mora po možnosti čim, ostati, čim dlje ostati v zraku, ne enostavno izveneti. Po drugi strani pa na poti tega odboja med različnimi protagonisti in situacijami in tako naprej, proizvesti čim bolj dvohovite dodatne komične objekte. Je neka notranja investicija tega preseška, ki je tudi sam generator recimo novih, novih preseškov. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do I?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 Be measured by the hours in a day I have no answers now, but this much I can say I'm going to need him till the stars all burn away And he'll be there.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 je žanr neskladja, ki ustraja to neskladje v obliki nekega nezvedljivega preseška. Prav ta nezvedljivost tega preseška, zaradi katere je tisto, zaradi česar bi se komedija pravzaprav lahko nadaljevala neskončno. In mislim, da ukuženost, če nekaj rečem, protagonistov komičnih s tem preseškom je tisto, kar se ravni učinka v komediji kaže kot neka fantastična neuničljivost komičnih likov, najbrž to poznate, pač do skrajnosti privedeno v, v risankah, ampak do neke mere prisotno v, v, v večini komedij, skratka ob vseh zgodah in nezgodah, tako fizičnih kot psihičnih, ki doletevajo pač te komične like, se ti vsakaj znova poberajo in pač ženejo svoje naprej, spet nekako se dokopljajo spet do tega objekta, ki jih pač ženi naprej. Razdi torej se, da je na njih, tako rekelč, nekaj neskončnega in krati v tem smislu nerealističnega. In paradoks, ki bi ga rada je v tem, da se komedijo v večini literature, praviloma zelo z vsemi topove, vse je definira prav kot žaner realizma in pač priznavanje človeške končnosti. To je še specialno neka, nek moto, ta človeška končnost, preko katerega je interes za komedijo v sodobni teoriji, recimo nekoliko porastel, čeprav nikoli ni bil več kot toliko ok prisoten. Skratka, reče se za razliko od sublimno vzvišenih tonov, recimo tragedije, naj bi komedija trdno stala z nogami na tleh, pač ne izgubila občutka za realnost in hkrati pač človeka prikazovala kot končno umejeno bitje na mestu, da recimo upeva njegovo neko večno duhovno dimenzijo. Daj, kako mislite to dvoje skupaj? Torej, ta paradoks neumičljivosti in želje, ki se nikakor ne ostaviti skoraj kot gona motorja, ki goni svoje naprej in pač te dokse realizma uh, in komedije. Uh, zdaj mislim, da kot prvo je predvsej problematično že to omblog zoprstavljanje enostavno končnosti in recimo neskončnosti ali povečnosti. Mislim, da specifično v komediji je ta učinek neskončnosti, ki ga ustvarja, izhaja iz tega, da si fokusirana človeško končnost in realnost, ampak tako, vendar tako, da hkrati vse skozi kaže prav na neko iraduktibilno protislovnost v sami tej končnosti in realnosti. Oziroma če malo drugače formuliram, komedije ne zanima enostavno neskončno kot nasprotje končnega. Tudi ne kot predmet posmeha. Mislim, da se vsi strinjamo, da komedije, ki zgolj ponižujejo visoko, ker imamo zgolj upravka s tem momentom posmeha in zamičevanja dejansko ne zafunkcionirajo kot prave komedije, da gre samo to, da pač vzamemo neko veličino in obržemo v blatu, pa, pa, pa kaj, ne? Skratka, komedija ne zanima neskončno kot nasprotje njih same ali kot nasprotje končnega, temveč eh, jo zanima neskončno kot notrani protislovje same končnosti kot tisti presežek, ki če ko rečem od znotraj najeda in burka samo končnost. In vidim, da realizem komedije ni enostavno v tem recimo da nam da videt kako pač mimo realnega sveta, v katerem živimo, ne obstaja noben drug, ne vem, višji svet, temveč je v tem da nekoliko vsaj zamaje samo umetnost samega tega realnega sveta, v katerem živimo. In da je to realno, na katerega nas opozarja komedija, je na naprimer to, da tudi tam, kjer mislimo, da smo pa zadevi že naredili konec, smo skratka zaokrožili zadevo, še vedno nekaj ustraja, nekaj emocij, nekaj ustraja, nekaj se nadaljuje. In tako da realizem, in to mislim, da je prav reali, te točki je komedija realistična, ne pa enostalno v tem banalnem smislu. Atka realizem komedije ni v tem, da nam reče, kako obstaja zgolj, ne vem, končna realnost, v kateri živimo in nič drugega, temveč v tem, da nam ustrajno kaže, kako je sama ta realnost, konc konče, vse problematična in v sebi že nažrta na stranine česa. Zdaj, tako je še zdaleč ne tako trdna, kot si lahko, recimo, mislimo. In v tem smislu je neuničljivost komičnih likov realistična natanko v tem pomenu. Zdaj, i neskladja, kot presežka, je realno človeška eksistencia. Skratka to, da tega ne moremo, kot tako odpraviti, je realno človeška eksistence. Zdaj pa prihajam na to kost, če bolj, da nam komedija ne kaže enostavno tega, da smo pač končne in vseh pogledih omejena bitja, temveč predvsem to, če nekaj rečem, paradoxno, da je naša končnost, neki točki vse le že spodletela končnost. Zdaj, neka končnost z napako. Končnost, ki nekje pušča, če nekaj rečem, končnost zluknjo, pričemer pa je prav ta mesto, kjer se generira komični objekt, ne tanko, ko ta, kot simptom temotnje. In mislim, da v tem smislu bi, uh, upam, da ne bo to preveč uh, abstraktno izvenjelo, bi lahko pravi, ali pa najtočnejši komični odgovor na vprašanje, to večno vprašanje človeško končnosti ali neskončnosti, lahko formulirali enostavno tako, ne le, da ljudje, mi smo neskončni, Problem je v tem, da še končni nismo zares. Skrat, skrat, da to obstaja tisti, tista caka, če ne tako rečem. In mislim, da je ta formulacija, ki seveda bi zahtevala argumentacijo, pač bolj obširno, ampak če samo nahitro rečem, ta formulacija oziroma ocotnost tega uvida in natanko tam tista, ki omogoča na primer, ne vem, religiozno postavljanje neskončnosti, duhovnosti kot drugega paralelnega sveta, na katerem smo sicer udeleženi, a ki hkrati ustaja neodvisno od nas. Tako, tako, odsotnost tega uvide, da vse problem je natanko neka caka, ne to, da smo končni, ampak to, da še končni, nismo zaresi tisto, kar omogoča generacijo tega paralelnega sveta. Tako je bi reka, da za komedijo duhovna, recimo duhovna večnost, če rečem, ni nič druga, kot notranja napaka materialne končnosti, napaka v sistemu, če ne rečem. ima ne. Ne pa enostavno, da v tem smislu pač vdrežimo ne obstaja, ampak najdejo na tamko v najbolj banalni vsakdani realnosti. Tista napaka, zaradi katere pač končna realnost nikoli ne sovpada neposredno sama seboj. To več pač vse le vključuje nek, neko praznino, nek samoreferenčni presledek, ki je njen živec in konec koncu tudi živi kraj možnosti spremembi. In prav, prav v tem je, če se pač vrnem na začetek, Lahko neka politična razsežnost komedije, ki obstaja mimo tega, kaj komedija obravnava povsebinski plat. Zdaj, da skratka, absolutno obstaja zvesta te praznini, temu presledku, tega, tem praznemu prostoru, v katerem se konec koncev lahko ali pa tudi ne, kaj zgodi. Toliko smo vam pripravili za današnjo odajo. Ponovno se lahko veselite srečanja z Sofijinimi ob tedno osorej. Današnjo edicijo pa smo pripravili Robi Andrej in Talija. Srečno!